Direct din Aula Magna Teoctis Patriarhul a Palatului Patriarhiei, concertul tradițional de Colinde, răsăritul cel de sus al Patriarhiei Române, organizat de centrul de presă Bazilica și prezentat de colegul nostru, diaconul Teodor Gradinaciuc. În acest moment de scumpă întâlnire, căci El face parte din pregătirea noastră sufletească pentru Marea Sărbătoare, nașterea Domnului. Și dacă Domnul se face prunc pentru noi și pentru a noastră mântuire, întâlnirea de aici este cu atât mai prețioasă cu cât inimile noastre au nevoie de primenire. Că Domnul se face prunc pentru noi, vedem aceasta în icoana ortodoxă. Iar în această seară, aici, în aula mare a Palatului Patriarhiei, suntem ocrotiți de lumina din icoana nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Că Domnul se face prunc pentru noi, vedem aceasta și în icoana pe care colindele au scris-o în istoria poporului nostru. Ele, colindele, ne aduc nu doar vestea mântuirii, ci odată cu ea și bucuria cea mare a nașterii Domnului. O bucurie de care avem nevoie, precum Cerul are nevoie de lumină, precum pruncul are nevoie de mamă, căci cu toții suntem fiii acelui ași părinte ceresc. Din bătrâni se povestește că această bucurie ne vine de undeva departe, de acolo, de la Betleem, unde îngeri și oameni au cântat împreună că s-a născut Mântuitorul. A cânta de bucuria nașterii Domnului a rămas o datorie pentru orice creștin, și iată, în această seară, începem să cântăm colindele. Prefericirea voastră, presințiile voastre, preacuvioși și precuțeniți părinți, stimați invitați, dragi ascultători și telespectatori ai posturilor de radio și televiziune Trinitas, bună seara și bine ați venit la concertul tradițional de colinde, Răsăritul cel de sus, concert organizat cu binecuvântarea prefericitului Părinte Patriarh Daniel de Centrul de Presă Bazilica, în colaborare cu Centrul de Conferințe Palatul Patriarhiei și Biroul de Protocol al Patriarhiei. Concertul tradițional de colinde aduce în fața dumneavoastră în această seară patru formații corale. Se află deja în scenă corala Nicolae Lungu a Patriarhiei Române. Vor urma grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, Corul de copii și tineret simbol al Patriarhiei Române și, în final, Corul Dimitrie Suceveanu al Protoiriei Doi Capitale. Dragi oaspeți, primiți astă seară cele mai frumoase colinde, iar la final, cuvântul de binecuvântare al Prefericitului Părinte Patriarh Daniel. Primii care nevestesc în această seară bucuria nașterii Mântuitorului Hristos sunt membrii Coralei Nicolae Lungu a Catedralei Patriarhale, dirijați de părintele lector dr. Stelian Ionașcu. Corala poartă numele unui mare profesor, compozitor și dirijor român care a activat aproape o jumătate de veac la pupitrul Coralei în cafasul Catedralei Patriarhale, începând cu anul 1947. Istoria unei formații corale în această catedrală de pe colina Bucuriei este mult mai veche, datând de la începuturile muzicii corale de la noi din țară, la 1836 ea era deja constituită sub îndrumarea arhimandritului Visarion de la Curtea Veche. Compozitori precum Nicolae Bănulescu, Atanasie Verzeanu, Gheorghe Cucu, Nicolae Oancea, Nicolae Lungu, Părintele Iulian Cârstoiu și Părintele Constantin Drăgușin au contribuit la perpetuarea unei tradiții prin care cântul bisericesc este pus în valoare într-o manieră armonico-polifonică. În această seară, Corala Nicolae Lungu prezintă, pentru început, o suită de colinde sub forma unui florilegiu. Purpuriu de colinde, așadar, Nouă azi ne-a răsărit, de Dumitru Georgescu Chiriac, Pe plai în Floritu, de Sabin Drăgoi, Bună dimineața, Timotei Popovici, Steaua Sus Răsare, Ioan Dechirescu, Colindă de Păcurar, de Ilarion Cocisiu și Legănelul lui Isus, de Valentin Teodorian. Începe concertul tradițional de colinde în aplauzele dumneavoastră, dirijor Părintele Stelian Ionașcu. Nu știm În seara aceasta cu toții suntem gazde, gazde pentru cei ce vin acum a ne colinda și a ne aduce în melodie de colind florile cele dalbe, florile cinstirii adevărului de credință, florile binevestitoare ale dragostei Domnului nostru. Urmează trei colinde cu trei dirijori, colaboratorii Părintelui Stelian Ionașcu. După dati în colindăm de Alexandru Pașcanu, dirijor diacon Siluan Eloi, junii buni colindători de Sabin Păuța, dirijor Luminița Guțanu, Ici în ceastor curți de Vinicius Grefiens, dirijor arhidiacon Constantin Răzvan Ștefan. Miau miau am dori, mai am dori, mai am dori, mai am dori, mai am Mârș pe tun, mân, tun, mân, tun, Înainte de a ne dezlănțui aplauzele pentru membrii coralei Nicolae Lungu a Patriarhiei Române, vă mai spun că în final am ascultat un cântec tradițional ucrainean, Cedric de Nicola Leontovici, și părintele Stelian Ionașcu ne-a introdus în crezul colindătorilor prin colindul Noi umblăm și colindăm și pe Domnul lăudăm. Le, le mulțumim că au venit în mijlocul nostru în seara aceasta și au deschis inimile noastre pentru frumusețea colindelor. De altfel, toți colindătorii în seara aceasta, ca mulțumire, vor primi daruri din partea prefericitului Părinte Patriarh Daniel. Noi rămânem cu gândul la colinde. Lucrător în biserica sa, Domnul se naște an de an pentru toți cei care se nasc prin botez în biserică pentru a se uni cu El. În fiecare an sărbătorim nașterea Domnului, iar aceasta nu pentru că biserica ar rămâne închisă în anumite tipare, limitată de anumite bariere, ci pentru că ea are misiunea de a se deschide spre toți oamenii, depășind orice bariere create de distanțe și veacuri. Căci capul bisericii și Domnul nostru al tuturor este Hristos, făcătorul cerului și al pământului, Domnul veacurilor, pruncul Iisus. Grupul psaltic Tronos... S-a născut la strana Catedralei Patriarhale, din tineri teologi, iubitori de liturgie și din atenta prețuire pe care diaconul și protopsaltul Mihail Bucă a arătat-o față de muzică psaltică. În cântarea lor se simte respectul și dragostea pe care cu toții o au față de mesajul textului liturgic, căci melodia slujește cuvântului au avut nevoie și de încurajare părintească și de aceea, cu binecuvântarea prefericitului Părinte Patriarh Daniel, în ultimii cinci ani ei au crescut foarte mult, au imprimat multe compact discuri, ajungând cunoscuți atât în țară cât și în afara ei, oriunde este apreciată muzica psaltică. Membrii grupului Tronos ne vor arăta în această seară că foarte multe dintre colinde sunt zămislite în atmosfera religioasă, a slujbelor bisericești Concertul de colinde al Patriarhiei Române Se desfășoară anual sub titlul Răsăritul cel de sus Sunt cuvinte Preluate dintr-o parul sărbătorii Nașterii Domnului În lumina cunoștinței adusă nouă Odată cu nașterea Domnului Ne se spune că cei ce slujeau Stelelor s-au învățat De la steaua cea de la Betlehem, Să se închine soarelui dreptății Și să-l cunoască pe cel ce este pentru întreaga lume răsăritul cel de sus. Vom asculta pentru început, într-o variantă populară, trei crai de la răsărit, colindul binecunoscut. Apoi, Colosus, pe lângă lună, un colind popular, și cerul și-a deschis soborul. Grupul Psaltic Tronos, al Catedralei Patriarhale, dirijat de Părintele Diacon Protopsalt Mihail Bucă. so salul nelordină Iisus calul nelordină gorindele iar she Mântuitorilor dogma ortodoxă îndeșmântată în straiul versului popular. Multe dintre colinde au în centru persoana Mântuitorului nostru Isus Hristos, descrind mai ales întruparea și nașterea Lui, pe care însă o exprimă în mod simplu, cu sentimentul însă al trăirii unui mare adevăr de credință. Încercăm în această seară să pășim încet, din ce în ce mai aproape, de taina nașterii Domnului. Vocile colindătorilor ne conduc în continuare în noaptea sfântă de Crăciun. Vom asculta apoi la tată Casa-i colind popular, solist George Popa, iar în final colindăm colind. Când noaptea sunt atât de Crăciun, pe drumul ni se rămâne. Te mai cu suflet bun, alergă-l în They might, they Atata ca s Rămân de vița Lăsă Zile mă lunt cu ei dar iar lungul ce căutam gnesle în aflar colindăm frumos Corindem, Corindem, Coșteli care, tămoiește mirena aurul, udă gândulii, ca unul Domn și Dumnezeu și împărat se vede. Colindăm, Colind, colindăm, colindăm frumos, colindăm, colindăm, Domnului Cristos. Colindăm, Colind, colindăm, colindăm frumos, colindăm, colindăm. Dumnezeu lui Părintele Diacon Protopsalt, Mihail Bucă și membrii grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale, grup saltic care s-a născut la strana Catedralei Patriarhale, din tineri teologi, iubitori de liturgie, iubitori de muzică psaltică și așa cum am văzut, iubitori de colinde. Colindătorii sunt trimiși. Sunt mesagerii unei bucurii aparte. Sunt vestitorii unei lumini mai presus de orice răsărit de soare. Așa, așa sunt și corindătorii următori care vor veni înaintea dumneavoastră în această seară, membrii Corului de Copii și Tineret Simbol al Patriarhiei Române. Corul Simbol a fost înființat pe 18 septembrie 1990 de către profesorul Jean Lupu cu binecuvântarea Patriarcului de atunci al Bisericii Ortodoxe Române Părintele Patriarh Teoctist, aducând o notă de unicitate în peisajul muzicii corale românești. Membrii corului sunt cu toții solfegiști și cu credință în Dumnezeu. Corul simbol a cântat pe scenele Sălii Palatului, Radiodifuziunii Române, Ateneului Român, Operei Naționale, Universității Naționale de Muzică, Palatului Parlamentului, Palatului Cotroceni, Uniunii Compozitorilor, diferitelor universități, precum și în numeroase catedrale și biserici din capitală și din țară. Se cuvine a evidenția faptul că filarmonica George Enescu include în fiecare stagiune a sa, cel puțin, un concert al corului simbol, corul de copii și tineret simbol al Patriarhiei Române. Voi mai aminti acum dintre ultimele împliniri ale corului de copii și tineret al Patriarhiei Române. La începutul acestei luni au avut un turneu în Italia unde au fost primiți de Preasfințitul Părinte Siloan, episcopul ortodox român al Italiei. Au susținut acolo, în perioada 4-9 decembrie, trei concerte de colinde și, de două ori, la Roma, au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie. Pentru anul 2013 se anunță deja un bogat program pentru Corul Simbol, Corul este invitat la festivalul concurs Coral Internațional de la Veneția din aprilie 2013, iar pentru perioada 14-24 august au primit deja invitația de a susține un turneu de concerte în Belgia. Dar ne-am dus poate prea departe, simbolul în această seară este aici pentru noi toți. Ascultăm mai întâi troparul nașterii Domnului, armonizat de Paul Constantinescu. Am plecat să colindăm de Gheorghe Cucu și trei păstori de Timotei Popovici, corul de copii și tineret simbol al Patriarhiei Române, dirijor, Părintele Arhidiacon Jean Lupu.